І розплескати про свою схованку перед сторонніми, відповів комісар. І більше нічого не пощастило витягти із цього чоловіка. Я пообіцяв згадати в репортажі про труднощі розслідування, але без найменшого натяку на зневіру так то й часто зустрічаєш люб'язних і добре вихованих людей. Тож не слід забувати про вдячність. Зайве говорити, що в редакції наш директор комп просто сяєв. Мої репортажі надрукували на видному місці. Мореллі єдиний зумів сфотографувати третю жертву в горизонтальному ракурсі. Вид ізнів, точнісінько, як Тореадор мене. З обличчя не було видно, хоч воно і вгадувалось. Коротше, маленький шедевр. Комб тис мені руку з усякого приводу і ще більша люб'язність залишив у моєму повному розпорядженні наше авто з ведучими передніми колесами. Він закохано дивився на мене, як дивиться учитель на учні, який досяг успіху завдяки його повчанням. Коли б йому сказали, що це я вчинив другий і третій злочин, аби не дати пікантності репортажам, він би відповів, це справжня робота. Я завжди казав, що той хлопець – просто чудо. Перший злочин – Скоєно в середу 18 листопада, десь о другій годині ночі, другий у середу близько першого дня, навіть трохи раніше. Третій висновок судового лікаря дозволяв припустити, що в четвер о першій годині ночі, коли убивця опинився в засаді. І знялася стрілянина. Він саме скоїв своє третє убивство. Безперечно, вирішив одразу ж продовжити серію. Його рішучість була жахлива, і сприяли тому, що стан облоги тривав на тополовому острові до ранку четверга і навіть увесь четвер. Але потім більше нічого не сталося. Чи це була перерва? Чи, може, чудовисько схаменулось? Можна було припустити, що вбивця наситився трьома смертями і відтак діяв розсудливо, якщо можна вжити це слово у подібному випадку, не наражаючи себе більше на ризик. Але люди думали, а сірчана кислота... І ця думка відразу ж руйнувала припущення про розсудливого вбивцю. Привиддя убитих із потвореними обличчями нагнітало загальний страх. Легко уявити, що все це робило тополивий острів дедалі менш привабливим для мешкання. Одначе у п'ятницю того лиховісного тижня, умиваючись уранці, я раптом зрозумів, що мені зовсім не хочеться вибиратись з острова. Водова Шарло лежала на першому поверсі, оплакувана двома племінницями з провінції. У моїй кімнаті було холодно, бо не палилось вже два дні. Отже, коли старша племінниця сповістила мені, що вони мають намір пожити в будинку певний час, і я можу вважати себе їхнім пожильцем, я зрадів такій нагоді. Не хотів нікуди з'їхати звідси, поки тополовий острів не розкриє свої таємниці. А що була Лідія? Лідія, що замліла. Лідія, що прийшла до тями і дивилась на мене розпачливими очима? Лідія, що зачинилася у своїй кімнаті і не відгукувалася у четверо пів на другу, коли я говорив їй крізь двері, я знову приніс вам ключі.